Adevărul Adevăr nu există. Adevărul e un vis, strivit într-o viață cu gust compromis. Minciuni nu există. Minciuna e un lac frumos peste margini să-ți facă pe plac. Zor nu există, doar un vechi început, o frântură de zâmbet pe amarul sărut. Copii nu există, copii zbătrâni, duși încet de o umbră sângerândă de mâini. Spre un lac, unde viața se rupe din vis, condamnați de părinți, ce așa le-a fost scris. Dumnezeu nu există. Dumnezeu e un gard înălțat între oameni și un leopard. Curaj nu există, înțeleptul e un prost. Sentimentele zlacuri, nimic n-are rost. Există și totuși, pe cărări care vin, paralele și goale, durerea, un chin, împărțindu-și pragmatic cadavrele în poale, înnecate de lacuri, unde visele zgoale, înainte de piatra ce-ați o în mâini, judecați-vă singur păcatele, câini Dacă mai am în trupul meu, prin voia celui care îl visăm, vreun organ întreg și sănătos, îl cedes cu plăcere oricărui dorește să respire și să leagă cu disperare de această mocirlă. Clip Cuvele se zbor privegite și verzi. Dacă n-am mai putut, sau n-a fost de ajuns și ți-am spus să -au auzi nici de cum ca să crezi cum cerșeam veșnicii înnecate în plâns. Adevăr nu era, poate nu-i nici acum, dar copacii tot se nășteau și atunci. Viitor și trecut se încurcau într-un drum presărat cu regrete oprite în stânci. Cu cuvere se zbor caviorile. Lini, cât o gleznă, mai fluieră subțire și fină, Puteri din pământ, zacâncăni fără vin și, Cosmic se aude, un pian în surdină. Adevăr sau minciună, crește totul la fel dintre cai, Cel mai negru să le arăgă pe sine și sfârșit și început, numai lui și de el se desprind dintre timplei, mormurând către mine. Cuvele se zbor, se vestesc meluciri, somnuri lungi sau ca margini și borduri la morminte, oare cruci să ne facem, oare zestre de miri, oare spunem nimic cu atâtea cuvinte? Cine-s eu? Cine vine sau așteaptă la rând? Tot pe fund de țigare, despicând ornamente, Către sus în zadar, împreună cântând, Pop și babe de sculțe în clipe de mente. Către sfânt eu m-aș duce, Către ce m-a durut, Către apa aceea care curge dând viață, Să mă bați o tu, Doamne, ca pe fierul cel brut să mă cerți, Să mă scui, a oh sorry are we doing it Hello. love you like stars and deep blue oceans. I love you like music in the dark love you like kisses on my shoulders love you with everything i've got love you like cherry chocolate ice cream I love you Love you like my Secrets and surprises I love you like music in the dark Love you like kisses on my shoulders Love you with everything I got It feels like sunshine, sunshine Iubire-mi pierzi, iubire vine, iubiri, ai să iubești pe rând și rânduri de iubiri ca mine ai să deznozi oftând, râzând. iubire-ai praf, iubire-ai dulce, Totul sau e prea puțin? De acum și până acum, pe cruce, mai tot iubit și am să mai vin. Sunt, poate eu sau o fi altul, crescut în tine nu de mult, prin ochi iubind, mărește în altul tău suflet sincer ca un cult. Iubirei fum, iubirei vie, dar Totuși las-o câteodată, pe cât un jar de pirostrie de lângă unde te-ai păcat. Și du în mers și du în lume, iubește iar, fi tu din nou, iubiri să ai pe buze în glume, iubiri să ai în piept ecou. Dar nu iubi la întâmplare și nu iubi prea sfânt, prea rar, iubirea ai ploaie trecătoare sau o scânteie de amnast. Iubire în pierdus, iubire vine. Iubire ai colț de așternut în care dormi doar tu cu tine când celălalt nu s-a născut. Iubit am fost seară de seară, iubire ai nod nedesfăcut. Mă văd cu ochiuri mici din ceară în care prins de sculț mai vrut. Și în final tu, orb, alege și orb iubește ce ai ales. Iubind ca cei fără de lege, ne căutăm în înțeles. Iubire ai făt, Iubiri sunt toate, cu multe fețe de decor, iar din o care dor, tu știi că e cea mai dulce moarte. Când mă iubești sau nu, porți vină, căci vrei iubirea înapoi, să asculți un cântec de rutină neîmpăcat cu amândoi. Când voi pleca, iubește în pasul și gândul ce-a rămas haihui așa cum eu al nimănui sunt dintre cei iubiți rămasul. Iar că mă întorc iubește clipa de, de voi pleca din nou mă iartă și să nu alergi să-ți frânge aripa când sunt iubiri la orice poartă și să nu strici prin veci aiurea că noi n-am fost, că e un mit, că te va pedepsi pădurea unde desculță te-am iubit. Azi sunt un monument din lut neterminat. Sunt singur printre monștri, sunt singur încuiat, sunt singur iar cu mine și soarta cea din tâi, sunt singur și sfârșitul nu are căpătăi. Sunt, iar de cum am fost și cum am fost, nu știu, pierdut, născut aiure? De ce sunt, după Crist? Sunt singur, netezit, de un gând spoit artist și nu mă vreau, sunt martor și martorul e viu. Azi sunt născut în urmă, în secol florentin, azi, Mă dospesc ca iarna străpunsă în joc de muguri. Azi chiar mă simt paiață, arsă, încet pe ruguri, la care eu mă uit, zâmbesc și mă închin. Azi mâna mie domoală, sunt greu, sunt zămislit. Din nou din turta veche, castrat în caracter, azi, Mână o birjă veche cu calul adormit și roata mi se învârte, haotic, către cer. Aș vrea să tac, dar dânsul mi-a dat și mi-o mai da. Aș vrea să fiu un altul, mai simplu, mai onest. Cum aș putea mă întreb, vă întreb, cum aș putea să nu fiu eu alesul din răsărit în vest? Sunt trei greșeli în mine. Eu sunt... Chiar în jocul lor sunt ele, disperări și voturi seci din gât. Azi sunt orbit de rostumi, azi sunt atâta cât un gram de realitate m-ar face ca să mor. Pă bune! Imagine how we could fit together. vedem cu ce te mai plictisesc. Astăzi fierb iar. Astăzi fierb iar. Privind în oglindă aș vrea să mă vând. Mă simt ca un securist stând țeapă tremurând, în mână cu propriul dosar. Sorbi din cafea cu buzele goale, iar ochii-mi cad în ochelari pe rând. Sunt haos, sunt pereche, sunt sincer, sunt aiurea, mă simt purtat pe brațe încă de mâini, oftez, respir, reflex, putința îmi e moale, aș vrea să plec să stau, să mângâi niște să nu știu, habar nu am, și s-au scat pădurea. Văd lume, văd imagine, văd totul și nimic, văd cum mă pierd încet senil ascuns, mocnit. Astă strig din pieptul meu singur ca un schit și din plăceri comune fierbând în alambic. Poate că asta e totul sau tot ce-mi va fi dat. Habar nu am de ce sau încotro mă îndrept. Mai sunt sau nu mai sunt habar nu am să știu. Astăzi fierbiar cu gândul steril și răsturnat și îmi simt fiptă crucea din pânte până în piept și să rece și nu știu desmort sau mai sunt viu. Deci eu nu mă mai recunosc pe mine. Dar asta simte, am zis, parcă, parcă eu doar iau caietul și creionul și altul scrie. Pe cuvântul meu. Și uite, mai sunt aici. Bineînțeles tot din cauza acestei stării. Nu știu dacă aș putea să de nu știu la care suflet să mă refer, al meu sau al ăluia care scrie. Azi mă crestez adânc în lemnul meu și al lor. Am scris de când mă știu, rând, icoane strâmbe, sunt un tezaur strâmb, un fals de cântător și gust, păreri încinse din nimeni și oriunde. Azi pierd din nou răbdarea, azi trec ca un celest, azi sunt planeta surdă mișcată din orbită, azi singur cred cu râfna că trebuie să detest cu lacrimi negre în ochii un iz de reușită, azi nu mai știu de mine, azi prânzul să în seară. azi pasul mie domestic ca mustangul pribeag, azi pun treacăt, Puntea către cine mi-e dat să-i fiu o cară s-a ridicat și în jurul ei e drumul către vag. Duceți-vă cu Domnul, că Domnul e bun în toate. Duceți-vă cu dânsul înainte și înapoi. Azi, mâine, vă veți duce și pierde într-un zăvoi unde sunt numai cruci și liniște între nam N-am când domnie dragă, sunt ocupat cu multe. Acum aș face vinul, dar dumneata mă ții. Acum mai stau și bagă la ușă să asculte, iar eu ți doar un miel încins la pirostrii. Așa gândeam și gândul, fugit în altă lume, purtat de o pată neagră pe aripa unui fulg. Azi sunt crestat adânc cu predici care curg și lemnul mi este piatra pe care sunt un nume. A venit. A venit. Toamna, biluță, e ceață, sub ceață e gri și sub gri e pământ. De sus, printre cearcăni, se scurgă în mustață lacrimi ude de toamnă din iubire de curând. A venit seara, biluță, aceea unde roduri din suflet s-au pătat cu venin. Când doamnele vin, vin cum vine femeia știut și statornic cu adâncul senin. Mai rău e că timpul se întoarce într-o parte și în profil are clipe ca un colț de granit. Și să fug n-am putere și să mor nu s primit, și între toamnă și mine să scriu o carte. A venit toamna, biluță. Sunt iară, singurel cu creionul prin gândul rămas, S-a sfârșit și tutunul, și zeama amară, Și de ieri până mâine, el nu un ceas. Mi-e frică de toamnă și de frigul din mine, Cu ochii mă joc într-un păr undulat. Mi-e teamă că timpul, în instincte canine mă mușcă din viață ca un câine turbat. Biluță, biluță, zbori bătând din aripă, Să alergi unde e vară și verde și cald, Și să uiți ce a fost înapoi într-o clipă, Căci din a vieții cortină eu am fost doar un fald. Am fost poet pentru o clipă, am fost tiran, am fost martir, am fost elanul din aripă, am fost miros de trandafir, am fost un rege mic și darnic, peste regatul meu din gând, am fost și sunt și am fost amarnic, am fost de toate rând pe rând, am fost surâs, am fost căldură, am fost și umbră pe pământ, am fost desfrâu și am fost măsură, am fost atunci dar nu mai sunt din tot ce a fost aș vrea credință să fiu măcar de acum umbec yeah we found her you not any kind of state you're going to recognize though bringing her in.